Matta 25-ci fəsil O zaman səmavi patişahlıq çıraqlarını götürüb bəyin qarşısına çıxan on qıza bənzəyəcək. Onlardan beşi ağıllı, beşi isə ağılsız idi. Ağılsızlar özləri ilə çıraqlarını götürmüşdü, amma yağ götürməmişdi. Ağıllılar isə çıraqları ilə birgə Qabılarda yağ da götürmüşdü. Lakin bəy gecikdiyindən hamısını yuxu bastı və onlar yatdı. Amma gecə yarısı bir qışqırıq qopdu. Budur, bəy gəlir, onu qarşılamağa çıxın. O zaman o qızların hamısı durub, öz çıraqlarını düzətdilər. Ağılsızlar, ağıllılara dedi, yağınızdan bizə də verin, çünki çıraqlarımız sönür. Ağıllılar isə cavab verib dedilər, Belə olmasın ki, yağ nə bizə çatsın, nə sizə. Yaxşısı budur ki, gedib satıcılardan alasınız. Onlar yağ satın almağa getdikləri zaman, bəy gəldi. Hazır olanlar onunla toy məclisinə girdilər və qapı bağlandı. O biri qızlar da sonradan gəlib, Ağa, ağa, qapını bizə aç dedilər. O isə cavab verib dedi, də doğrusunu deyirəm. Sizi tanımıram. Beləliklə oyaq olun. Çünki siz nə günü, nə də saati bilirsiniz. Səmavi padşahlıq səyahətə çıxan bir adama bənzəyir. O qullarını çağırıb əmlakını onlara əmanət etdi. O hər birinə öz qabiliyyətinə görə birinə 5, birinə 2 birinə də bir talant verdi və yola düşdü. Beş talant alan dərhal gedib bunları sərmayəyə qoydu, daha beş talant qazandı. İki talant alan da beləcə daha iki talant qazandı. Bir talant alan isə gedib torpağı qazdı və ağasının pulunu gizlətdi. Uzun zamandan sonra həmin qulların ağası gəldi və onlardan Həsabat tələb etdi Beş talant alan gəlib Daha beş talant gətirərək dedi Ağa Sən mənə beş talant əmanət etdin Budur Mən daha beş talant qazandım Ağası ona dedi Aferin Yaxşı və sadiq qulu Sən xırda işlərdə sadiq oldun Səni böyük işlər üzərinə qoyacam Ağanın sevincinə şərik ol İki talant alan da gəlib, dedi. Ağa, mənə iki talant əmanət etdin. Budur, mən daha iki talant qazandım. Ağası ona dedi. Aferin, yaxşı və sadiq qulum. Sən xırda işlərdə sadiq oldun. Səni böyük işlər üzərinə qoyacam. Ağanın sevincinə şərik ol. Bir talant alan da gəlib, dedi. Ağa, Sənin sərt bir adam olduğunu bilirdim, əkmədiyin yerdən biçərsən, səpmədiyin yerdən yıqarsan. Ona görə qoxdum, gedib sənin talantını torpaqda gizlətdim. Buyur, öz malını geri götür. Ağası isə cavab verib ona dedi, pis və təmbəl qul. Mənim əkmədiyim yerdən biçdiyimi və səpmədiyim yerdən yığdığımı bilirdimmi? Onda gərək mənim pulumu sərraflara verəydin ki, mən qaydanda onu faizlə geri alım. İndi əlindəki talantı ondan alın və on talantı olana verin. Çünki kimin varıdırsa, daha çox veriləcək və o, bolluq içində olacaq. Kimin yoxudursa, əlində olan da ondan alınacaq. Yaramaz qulu isə, qaranlıq çölə atın. Orada ağlaşma, və diş qıcırtısı olacaq. Bəşər oğlu bütün mələklərlə birlikdə izzəti ilə gələn zaman öz izzətli taxtına oturacaq. Bütün millətlər onun önündə toplaşacaq. O da qoyunları keçilərdən ayıran bir çoban kimi onları bir-birindən ayıracaq. Qoyunları sağına, keçiləri isə soluna qoyacaq. O zaman padişah sağındakılara deyəcək, Ey sizlər, Atamın xeyr dua verdiyi adamlar, Gəlin, Dünya yaranandan bəri Sizin üçün hazırlanmış olan Padişahlığı ir salın. Çünki ac idim, Mənə yemək verdiniz, Susamışdım, Mənə su verdiniz, Qərib idim, Məni qəbul etdiniz, Çılpaq idim, Məni qeyindirdiniz, Xəstə idim, Qayğımı çəkdiniz, zindandı idim, yanıma geldiniz. Onda salihlər ona cavab verib deyəcəklər, Ya rəb, biz səni nə vaxt ac görüb yemək verdik və ya susamış görüb su verdik? Nə vaxt səni qərib görüb qəbul etdik və ya çılpaq görüb qeyindirdik? Nə vaxt səni xəstə və ya zindanda görüb yanına gəldik? Padişah da cavab verib onlara deyəcək, Sizə doğrusunu deyirəm, Siz bu ən kiçik qardaşlarımdan birinə etdiyinizi Mənə etmiş oldunuz. O zaman solundakılara deyəcək, Ey lənətə gəlmişlər, Çəkilin önümdən, İblis ilə onun mələklərinə hazırlanmış olan əbədi o da yollanın. Çünki acidim Mənə yemək vermədiniz. Susamışdım, mənə su vermədiniz Qərib idim, məni qəbul etmədiniz Çılpaq idim, məni qeyindirmədiniz Xəstə və zindanda idim, qayğımı çəkmədiniz Onda onlar da cavab verib deyəcəklə Ya rəb, sənin nə vaxt aç, susamış, qərib, çılpaq, xəstə və yaxud zindanda gördük ki, sənə xidmət etmədik O zaman onlara cavab verib deyəcək, sizə doğrusunu deyirəm, siz bu ən kiçiklərdən birinə etmədiyinizi mənə etməmiş oldunuz. Bunlar əbədi əzaba, salihlər isə əbədi həyata gedəcək.